Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, mirë njohjet, janë vetëm për Zotin tonë, Allahun Gjelle Gjelaluhu, vetëm ati i bindemi, vetëm ati i kërkojnë falje dhe i nështrohemi, për shëndetjet tona, për shëndetjet e Zotit, të mëshira, begatia e ti, të gjitha të grumbulluara, të këmë i mirë njërzimit Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, vishok të ti i besnik, mbi familën ti të, të ndarshme, nëmbi gratë e ti të pachta dhe nëmbi gjithë muslimanët, anë e kam botës të cërëtë njëkin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherën e ditën e kiametit. Të ndëruar vëzër, me lejen e Zotit Gjellë Gjellë Luhu, dhe të ndajmë disa qaste nga jeta jonë në mësimin e diçka jenë nga feja e Zotit e barek e vëte alë. Neve pas përfundimit të ligjeratave, dhe vargu të ligjëratave mbi edukatën dhe ndërlidjen e edukatës dhe të rrbijes me besimin e muslimanit, tham se ajo që ai duhet si furnizim besimtarit pas këtij virtyti është që ta furnizohet me një instrument tjetër, me një shikim tjetër, elaj ajo është se si duhet të shikojnë gjunohat e veta dhe gjunohat e njerëzve. Poduhem se njeriu në këtë jetë nuk ka mundësi me u zhvesh nga gjunaht. Nuk mund të u mu zhvendos në një gjendje në të cilën gjendje nuk i bën Allahu gjunaht. Nuk ka mundësi me kalu në një periudhë, nuk ka mundësi me kalu në një hall, në të cilin hall ai mund të më thonë se tani nuk i bëjmë Allahu gjunaht. Dhe kjo është me bojtimin e al-sunetit dhe xhamatit se njeriu ose është duke i shkel ndalesat, ose është i negligent në realizimin e urdhrave, po në ka mundësi me dal çdo sekond ka një xhunah para Zotit Xhelel Xhelalu. Andaj ibn Qayyim el-Juzeyri duke uliz nga kjo pikë, thot atëhernever na duhet një mjet që na pështon nga kjo, na nxjerr nga kësiklet, nga kjo situatë rond. Dhe i kanë dhënë kategoritë e njerëzve se si shikojnë xhunahat, i ka kategorizuar katër kategori nga ajo besimtarë dhe xhonaçarët të cilat nuk bëjnë pjesë në Islam. Pastaj ka kalu në dy pjesë për të cilave janë në islam po kanë shikim shumë të gabuar që ishen kaderit dhe dhe gjëbrit Pastaj kalon të kshikimet e besimtarve Dhe thamë se nga shikimet e besimtarve karë qi gjunaeve dhe mëkatëve dhe hebësheve është shikimi, shikimi urcis Allahu nuk e ka leju gjunae në pa urci Ka urci Allahu gjellegjellelluhu kër e ka leju e gjunae Pastaj nga nga Ajo që ka e pomë nga shikimi gjënave, shikimi i, i emrave dhe citsive të Zotit. Sa Allah u Gjele Gjelelu, kur ja ka lejue kriesave mba gjëna, ka do shmimsu disa emra, si që është emri gafur, afull e te uab, e shumërave për emrave të mirë të Zotit e barek e vete ala. Pasa ishte edhe shikimi të cilën e përmendëm shikimi i suksesit dhe i dështimit dhe që Allah u jebë sukses dhe vetëm në munges të suksesit e Zotit pason dështimi pasaj folën përshikimin e të uhidit se kitë ki univers dhe ki kosmos është në njësimin e Zotit Gjelle Gjelalu zdel diçka që nuk i ka donë leje Allah u Gjelle Gjelalu ose leje shëriatike ose leje kosmologike dhe i kemi spiku këtë tematika i bënkajim e gjëzije vazhdonë të shpjegon mbi shikimet e besimtarve dhe sot do t'i përmendim disa prej shikimeve duke u ofruar nga shikimet më të larta. Pra Ibn Qayyim el-Jauziya fillon nga shikimet e besimtarve natyrshëm nga më të doptat, nga më të lartat. Edhe pse këto të doptat nuk janë të dopta karşı jo besimtarve. Mirë, po normal se ka një gjendje e lartë e e, e pejgamberve dhe e evlijavë dhe qiftit të Ebu Bekër e Siddiqit të cilat gjendje dhe hale janë begatit të lartë të Zotit Gjelle Gjelaluhu Tha di bënkajim El Gjauzije faslun fi mëshhëdi ziyadet il imani vë të addu di shawahidi Tha di bënkajim El Gjauzije shikimi inant shikimi ishtimit të imanit dhe lëjleshmëria argumenteve të ti Nga këshikim Besimtari, kur ban gjuna, apo shet gjuna të tjetëri, mëkat, gabim, rëshqitje, duhet me përvecu atë shikim ku ishtohet imani. Thotë i bënkajin me lëgjauzijet. Wa hadha min al-tafil meshehid wa e khassiha bi ehlil ma'rifa. Thotë ki shikim është nga shikimet më të buta. Nga shikimet më të buta. Pra, Në ka porcelënin më të buta se rall, dikush mund të më arritë këta. Ngase butësia në, Nga në gjuhën arabë është diçka e fshehtë. Diçka e fshehtë, ngase kur thehemi, kur ti thot Arab dikujt i but, pra nuk lëndon, prek, prek lehtë. Thad wa akhasuha bi ahli al-ma'rifa dhe ky shikim është shumë i ngjit dhe afër njerëzve të dijes propapos dije smunesh me shikuar me kët me këta syyza thot dimun qaymal jawziya wala alla sami'uhu yubadiru ila inkarihi wa yaqul kayfa yashhadu ziyadatu al-iman min al-dhunub wal ma'asi thot ndoshta icili po daxhon thot nxiton dhe shpejton ne muhim dhe thot a pas ska mundsi tubo xuna mu t shtoi imani ولا سيما الذنوب العبد ومعاصي سيدموس من الجناته وذ الغابيماته وهل ذلك الا منقص للايمان انو كان جنوهات vetem ce e ulin dhe e paksoin imanin the inohu biijma'i salaf anukosh me pajtimin e kit salefit se me gjuna zbritet imani thot ibn Qayimi nese do dikosh qysh paska mundsi Bëjuna, ose vetë, ose tjetëri me shiku me një shikim që të shtohë të imani kur na e këna mësu të këndër tëmë Thotë fa'lem enëha edhe hasilun min il tifatil arifi il e dhunubi val maasimin hu va min gheri hi va ila të ratu bi athariha alejha Thotë dhije se kjo është e munqme Thotë i bën kajimit dhije se është e munqme kur të bajshë gjuna Edhe kur të boje tjetri Xuno me të shtu imani. Ai tha, "Mos u gut me mohu, tash ta shqarojna çish." Thot, "Si ka mundsi?" Thot, "Mundësia është nëse shikusi dhe njohsi i Zotit Xhelel Gjelle Xhelalu nëpërmjet gjunoave dhe pasojave të gjunoave ka mundësi mi u shtu imani." Thot وترتب هذه الآثار عليها أعلام أعلم علم من أعلام النبوة وبرهان من براهين صدق الرسل وصحة ما جاء به ثوت پاسojat e gjunoheve janë alamat për alamatëve të pejgamberisë janë argument për argumenteve të vërtësisë së pejgamberëve ثوت پاسojat e gjunoheve i janë fakt që dokumentojnë se kërejt që kanë pru pengamert është hak. Tëllat pasojat e gjunaje, fe inër rusull, thotë se pengamberet, i kanë të regu njërzve. Gjdo pengamberi ka të regu e poplit vetë. Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallem është në kulmin e sëqarimit të mirë. Qështë ka thonë, Allahu të bareke, vëtë e ala, thotë gjdo pengamberë, i ka të regu poplit vetë se i badetet kanë pasojat mira, gjunat kanë pasojat këqia dhe jau kanë sharu këta me sharimet matë mira dhe jau kanë të regu e se qka rezulton për gjunat dhe qka rezulton për i badetit. Dhe dhëtë ka dhënë Allahu të barë kevë të ala, omen a'ra dha ndhikri i badetet. Fë inëlehu ma ishet të ndonka Va në hëshuru hu jau Me l'kijameti a'ma Dëtë ka thënë Zotë i ongjelle gjelalu hu E kush ishman gët Përmenjës e Zotit Ja këthën shpinën Allahu Ja këthën shpinën i badeteve Dhe këthimi i shpinën sa Allahu tështë edhe me gjuna Thotë ka thënë Allahu Fë inëlehu ma ishet të ndonka Aj domës dëshmërish ka me u Balafachu me jetë të ngusht Me jetë Tëngusht Wa nëhshuruhu Jome al-qiyamati A'ma Dhe dita në gjëkimit Dota Rinjallim tëverë Bër zotin aruit Tëti bën qajim Al-jauziye Nga kjo E kuptojna Së së shtohët Imane Si gëmën si Tëti bën qajim Al-jauziye Wa qatë ja'la Allahu ta'ala Lilhasanati Wa ta'ati Atharan mahbubatan Lëzidhëtan Tayyibatan Tët Allahuna Katë regusë Tëngushtu Adhurimet. punë të mira, kanë pasoja, pasoja pra, pason, kjo rezulton, reflekt, ka me jetë të mirë dhe sendet të lezeqme, dhe kunder ta e gjunahet dhe, gjunahet pasojnë me, me dhimbje, me hiddhësi, me gjërat të pashishme, thotë po këtu është vështë një problem, këtu është vështë një problem që njërzit nuk e ndingë ta, Do me thonë, gjdo adhurim ka lezet që pason. Qishka thonë bëngamberi së sëllem për veprat të caktuara se kush i ban qëto e shion lezetin e imani dhe e kunder ta. Thotë, po këtu është vetëm një problem. Qili është problemi? Thoshtë, është problemi i mpirjes. është problemi i mpirjes. Mpirje, do me thonë, me empim, sykur që empim, kur qëkosht të mjeku të doktori, ti qka banë. Aj, duhet me punu me një objekt aty, me një vend të caktuar të dhomi jot, të rojt të dhomit, të cilat nëse preken, ti suni duran ato. Pra ku të prishet dhomi, duhet mjeku me prek në disa vende, për me ek virusin, dhe me qëtësue dhimjen për kote gjatë. Po prekja aty, i thoin nerva apo e hasis ku njeriu ndjen me një herë do bëu njeriu që i reagon kur ta prek mjeku thotë ibn kaimi këtu është problemi ç'është problemi thot kur njeriu t i bën gjuna allah u jalla jalaluhu kur i bën allah u jalla jalaluhu gjuna thot me një herë rezulton me dhimbt me një herë rezulton me dhimb mir po thot që këto ndohen krijesat. Çi janë ndresat? Çiqë vëllazara tëim shumë e rëndsi. Ata Di ibn Qayyim mos u godet me mohua, se edhe ku të bajnë xuna mund të dyshtoj imani. Nëse ti më shikoj, nëse ti ç'i duhet më shikoj, nëse s'di më shikoj, ban gjona edhe nuk i di çeit u bë gjona. Sot këto ndohen krijesat. Sot kur të baje baj gjona dhe ti vjen dënimi dhe pasoja e hidhur, e pashishme, e rënë dhimët të të qa ban e mpin këtë smundje me gjunat tjetër e kështu me radh dhe nuk i ndin pasoja e guptu, e ban njëri u një gjuna dhe ajo ka dhimët e virusi hëtë qka i ban gjunacarin nga jo besimtarët dhe kriminellet kësaj dhimët qka i ban, e ban edhe një gjuna tjetër për ta mpin këtë dhimët Mirë, ki gjunaj tjetër duhet realisht me jashtu ma shumë dhimëtën, ki ma shumë ishtë të në gjunajët. Andaj tje shetës a ishka banë gjunaj dhe u gjellegjellë, u zhytët dhe nuk ka mundë që i mungohë. Si a morali, si pjaneci, si a i dhuti, si krimineli, si a i korruptumi të gjithë njërzit të cilat janë të ksaj kategorie e mpinë vetë vetën me gjunajët. Keni pa njërzit e muzikës dhe instrumenteve se si e mpinë vetë vetë dhe në momentin shka i largonë ato i kthehet dhimta dhe i prishet atmosfera e nuk nijhet mirë dhe ka dëshirë me i vazhdua jo atmosfera e, e ahengjeve dhe e ceremonive të të haramit dhe në vazhdinë si kërkon të tila ahengje pse valë se në mes periudës prej ahengut në aheng ki ka dhimt Ki ka dhimët, po ki nuk e di se kjo dhimët nuk largohet me gjunat tjetër. Andoj prej në muzikë, shkonë muzikë tjetër. Prej në hengë, në hengë tjetër. Prej në dasëm, dasëm tjetër. Prej në zhveshën, zhveshët tjetër. Prej në instrumentët, në instrumentët tjetër, për shka e banë këta? Për shka e banë njërzit të ta? Vetëm për një, për një, për një arsvje. Dhimët në shka e ka shkaktue, ndër prerja e muzikë dëshiron sa ma shpejt me shku me njëve në tjetër me e plëcu ata. A kuptu të ku është defekti? Pra, gjunaj pas gjunajt nuk është zhidhje e problemit, po është mbulim, mbulim. Andaj tha Allahu gjelle gjelalu hu wa gjaet sekratul maut i bil haqqë. Dhe vjen agonia e vdekjes me haqqë. Të dhe shekhu lë islami u tëjmije, me haqqë. Këtu nuk e ka për qëllim, saj nuk e ka ditë se vdekja është haqqë. Se që këti vetë tash kriminellin matë madhën fëtirë tokës dhe thuj. A i të menu se s'ki me vdekë, thotë, jo, këmë abet këtë, ka me vdekë. A vedë nuk e dikë kur. Atëherë, këtu me haqë, në surë e kafë, qëka është të fësili këtja jetit? Thotë Shekhu Islamu Tejmije, bil haqë, ej bil këshfë. Me haqë, me këthilje kreet ato pimë çka i ka vau opiumët, ineksionët, çka e ka e ka largu veten nga dhimbta e gjunoave, me gjunohet tjera, i thot Allahu xhalla gjele xhalalu e tash me vdekje ke zbulohen. A mundi me para mënuh sa dhimbta i kthehen atij tash? Pra ai kur e gaboj gjunohin e parë, e ka par, mbulu me gjunohin e dytë. Dhimbje në gjunohin e dytë e ka mbulu me gjunohin e tretë. E kështu me radhë me mijëa dhe me miliona dhe me miliarda Gjunahe i ka mbulu dhintat me qka? Me, me gjunahe tjera. Dhe në momentin e vdekjes, të gjithë fa këto mpirje t'i largohen dhe i këthehen, kush, dhintat e vërteta. Andaj tha Allahu Gjelle Gjelluhu, qa tha mas t'ja jeti? Dhalike ma kun të minhu të hjidë. Thot Allahu Gjelle Gjelluhu, ku ti mirë shpiritit njeri jutë, A ti teri tash për qësaj këhik Prej qka? Prej këthjelës, zdo mu këthjelëti Ti prej në hengë në hengë Prej në gjuna e në gjuna Prej në moralitet në moralitet Prej, ngot ngot, prej në gotë e në gotë Prej në verë në skendërbek Skendërbek pije Më s'ke që këptohën Kërrejt këto për qka? Thotë Allah u gjelore Teri tash ku keve të shku? Tu hik për qësajna A dhe të të i për në kajim e lë gjauzije Kto është problemi? Jo që gjunohat nuk shkaktojnë dhimbta, po empin njeriu dhëntën. Apo keni pa, kur dojnë me shorue një dhëntë e morrin dhe e shtrëngojnë, empin njeriu. Dhe në varësi prej cmundit që ka godit, asha dhe merr mpinjen. Nëse duhet me të çel barkun empin këte. Empin këte diopin jo, opium, edhe ai mo nuk nin kur gjatë. Dhe kush zëhot, s'ka nin. Çi shka mundi gurshant me him bark. Dhe një atë shahë barë, ku në dajë mësë me një kur gjahë, a shka thë një mekë, e kena mpinjë. E thët i bënkajimi, që shtu mpinjën mpin njërës me gjunahe. E imani, qka është lezën? Kesh, qenje, s'ka më mpinjë. Dhe në varsi, thët i bënkajimi, prej imanit dhe shikimit të duhur, njëri u minjëherë e njën gjunahin se ka po gjunahë. Minjëherë. Ta manë bëjë, t dhe e ndinë dhendëm, pëse? Se e ka të qëllë, s'kaj niksih s'kaj niksih të dhe bënqajhim al-jauzija, fë dhënubu mithle sëmumi mudërratun bë dhët fë gjënat janë sikur hëllëmat gjithë mojnë dëmtojnë gjithë mojnë dëmtojnë fë intadaraka min sëqi bil edwiati, al-mukawima lëha, wë illa qaharat il-kuwët al-imania wë këna l-halak fëtë kër të bëjë njëri ose ia ilaçet, të cilat ja largojnë ato dhimbta prej gjërave të imanit, jo më gjunohet tjera. Por ndryshe shkatrohet. Kemā qāle ba'd us-salaf, al-ma'āsi barīd ul-kufr. Thot kanë thënë disa prej selefëve, gjunohat janë postije i i kufrit. O gjunoa pa gjunoa rrugën drejt tek kufri. Këma enë l'huma baridu l'moti, sikur që ethët janë posta e, e vdekes. Pra njëri ju të nësë ishtohën shumë ethët, ka mund të kalu dherina në vdeket. Fe shuhudu l'abdi nëqësa halihi, idha asa rabbehu, vë të gajirë l'kulubi alej, vë gjufuli ha min, vë nësë i dadu l'abuabi fëjëvejhëhi, shiko të ashtë që ishtohët imani, kërë të bëjë gjuna. Thotë, kur robi e min, nëksonin, dhe më ngësin e halit të ti me Zotin e vetë kër t'i bojë gjuna pra kur njerit t'i bojë gjuna Allahu Gjell -Gjell -Gjell i ka di gjendje ose e njën ose s'enjën nëse e njën s'ka o pi umë i shtot i mani nëse ka o pi umë nuk e më din se ju ka prish raporti me Zotin e vetë atar kisë mënët me shtu i manin me kër t'bojë gjuna thotë kër robit i ban gjuna Allahot dhe e njën se ju ka prish raporti me Zotin dhe ju kanë mshelë dyrt kërqi Allahu gjellu wa ala wa hawanuhu ala ahli bejtihi wa euladihi wa zaujëtihi wa ikhwanih thot dhe nëse endinë se gjunaat janë shkak vat, t t t t t t thalike, auti, se nuk ka autoritet të kështëpia vet të evlat të vet të bashkër të vet të vlasni të vet wa të tallubuhu dhalike hatta ja'leme min ejnë u ti dhe nuk e hullumton se cili gjunaja ka shkak tu mangësin Thot, vëvukuhu alës sebe bilmugjibili dhelike, mimma ju kowi imene. Thot, hulumtimi i robit, cilë gjuna e ka rezultu, që këtë dënim, ashtë që jashton imanin. Andaj se lejti vëlezër, kur s'kanë mujt me boj i badet, e kanë lip gjunain. Se s'kanë pasu për jume ato. Dhe vërësi prej imanit e ka gjithë, ka pas prej se lejtit, dhe shumë prej tyre, kur së ne ka ban i vepër, Ka thonë ku e ku në bëgjënohin? Pa tjetër. Andaj e kanë posë imonin e madhë. Edhe kur kanë bëgjënoh? Se e kanë posë shqisën e madhë. Andaj të të i bënkajim e lëgjëzije. Fe kalbës sadiqi ihsësuhu kawi. Zemra e sinqert me imon shumë të madhë e kanë gjenjen e madhë. Gjenjen e madhë. Dhe krasone vëzër me, me nervat. Me nervat. Kur du ishë me shku të mjeku me këshira e ki dhamin të mamë që ka vana e? Ka dale e prejkë. Hop! Edhe prejkë pak ma shumë, ti ka mundësi edhe imë shana ti në prej, prej dhimëtës, që që shtu dhe dhe bënkaimi lipi gjunahët, ku i ki. Praki, nëse i gjenë dhe di që ki imanë të fortë. Nëse i gjenë shpejtë, dije që ki imanë të fortë. Nëse duhet shumë me shtypë ati, dije që imanën e ki doptë. Nëse duhet shumë me të mshuë, që me, ta, me të nxerë, ku e ki e gabimin dhjet se i ki imanin e dobë tëdi bënqajim el-gjauzije nëse robi i shikon kështu të gjërat thot atëherë bohët doktor i vedvetës wa sahibu hadhe l-meshët meta tebassara fihi wa aqtahu haqqahu sara min atibbai l-qulub al-alemina bidaiha wa davaiha thot jo që i bohët doktor i vedvetës po ba të doktorit tjerëve. Kur dikusht të të qëtasun pe baj, si kur Hasan al-Basrijun, shku një ditë prej ditëve, e ishte të folë për lezetin e namazit të natës, e disa unë gretën thënë, o oh, hoqë, në kena provu, po së mujmë muquë natën. Tha, që ka tha? Ilaqë jo është ditën. Ilaqë në kini? Ditën. Tha mos i ba një gjuna, Allah i ditën, Allah ju qënë natën. Ko ilaqë? Ilaqë? Musibani ju gjuna Allah i ditën Allah ju qëmë natën Ama gjuna Allah u ditën Shikime të pa lejume ditën Harame të pa lejume ditën Pasaj Allah u thot Flejën se zëmë duhështi Flejqët Shkaj duhështi Allah u gjellëvala dënë me pas komunikim Me njërëzit e patsht Me njërëzit e mirë Me njërëzit e cilët Janë kristallizu prej Prej gjunaave Andetat i mën qajim e lëgjauzije Fë nefa'ahu Allahu fi nëpsi hi Wa nefa' beh menja men xalqe fat ksto robe i ban dobi vetes dhe i ban dobi te tjerve por vezel shikimi i 9 i cili esh shikimi i ngjalljes e ngjënjave kur te baj xuna tamam baj ni shikim te ndalum ta shikosh nje fjal te ndalum ta thush nje fjal te lig ta nxjerrs prej goje di se çeçe ti e ke shluçet u let pasoja do mos do ka me ard e xhete se xhete cili esh dallimi Nëse se gjenë Nëse se gjenë kanë me të mledh Mledhën ato plot Një mos e gjetëme, një mos e gjetëme, një mos e gjetëme Në momentin laqë, vdekis, tot, që ka vjen me laqja e vdekjes Që ta shumë t'i qeli kejt t'i je Kejt E atë herë Allahu gjellu ala thot Për njërzit Kala rabbir gjihun Thot njëri O zotë këtheme dhe një herë Se ka minë gjallë një një një Kella, kurësësit Andaj qështja është me ndje dhe mos me ndje. Me ndje dhe mos me ndje. Allahu i gjellë gjellalu kër i përshkru në munafikat, qësh i përshkru në surën dhe karë, kemi folë. Në shumë ajeta Allahu Wale, i gjelluale i përshkru në munafikat me një cilësi të mungesës e kësaj kategorie. We hum la jesh urun. Dhe atas janë të ndje. Kër i përshkru në qafira, qësh i përshkru në edhe ma shumë enfi kulubihim akfaluha a në zemrat e të të tërë i kanë drinat a jo hisnin taba Allahu ala kulubihim Allahu i ka volos zemrat e të tërë snin, nuk nim andaj du të me lutë zotin ton gjellë gjellaluhu duke i morse bepë dhe duke e lutë Allahu në gjelluale Allahu më në e këthin njënjat me njënjë shpejt tak të prajkë gjunahi të minja ragon e dhe e shëron dhe i jepi lashë se po ndryshë ato grumbullohen dhe një ditë për ditë kur dalin dalin me rezultate të të dhëmbshme. Elucim Allahu Xhelalul që Allahu te bareke ve teala na jap dëshmëri të lartë qarshi xunohave dhe të të pasojë na me istigfar dhe tobe dhe porulje për para Allahu te bareke ve teala. Faslun fi mashhadir rahma shikimi 10. Ky ishte shikimi 9, shikimi 10. Shikimi 10 vëllazë thati ibn Qayimi Shikimi Rahmetit Kër të bajë gjuna Duhësh me përfitua Syrin e Rahmetit Qëka të të të bënë qajimi Meshëhëdur Rahme Fa inna l'abd I dha wakëa fi dhëmb Kharajën min kalbihi Tilke l'gjëdha o l'këswa Tha të kur robi banë gjuna Dhe mëkat I del prej zemërës Vërraçdësia dhe ngurëtësia Walkejfietu l'gëdabia Dhe i delë i nati që e ka në zemër dhe zemërimin e ti i deli ashtë gjuna, i deli ashtë thot e leti kenet inda u limen sadar sada amin hu dhembun hatta law kadira alehi le ehleke thot kër robi ban gjuna i del zemërimi që ka e ka për atë tjetërin që ka ka pa të bëjë gjuna të cilin si kur të kish pas mundësie kish mit ka njerëzi nga hidhrimi që kanë bërirë te Zoti, dëshirojnë me me i shkatrue xhunaçar dhe ato që i bën xhuna Allah. Thot, me mujt, ha, me mujt thot këso këso ja bëj. Thot i bën kajimin. Wa rubbama da'a Allah 'alayhi an yuhlikahu wa ya'khudhahu ghadaban minhu lillah wa hirsan 'ala alla yu'sa. Thot ndonë çdikush për njerëzve nga hidhrimi për Allahun thot, o Zot shkatroje, o Zot dënoje fath nga dëshira që mosti bëhat Allahu njunan tok. Pastaj thot: "Fela yajidu fi qalbihi rahmatan lilmudhnibina al-khatain." Fath nuk gjen rrahmet për gjunaçar të në zemrën e vet, dhe gabimtar. "Wa la yarahum illa bi'ayn al-ihtiqali wal-izdiraa." Fath nuk i shikon gjunaçarët vetëm si mesirin e nënçmimit dhe dhe përbuzjes. Këni taku këto njerëz Këto janë dë njëherë i sharejtë shumë të lartë të që njëri ju në dë njëherë së mundit edhe mi pa, kur i shef disa të bo, përshej më kalonë në për çarëshia për ku ta dikun, dhe i shef njërëzit, si cëllin të e halin e vetë, dhe dikush në gjunae, dikush mëka, dikush gabim, edhe i bo njërëzit gjunae, dhe kitë shka banë, nëse si ka shqit e rahmeti. Mi dhe këto shkatrun kejtë. A, kështu. A, me mu i thotë, thotë i b wa la yadhkuruhum illa bilsan at-ta'mi wa fihim al-aib lahum fa thekurti prmen ne kta njerzi gjithmoni prmen a ja aj ma xjnohen atje kim e ket xjnohen këtu dhe kështu formohen inoti dhe thot fa idha jarat alayhi al-maqadir wa khalli nafsa istaghatha billah e thot kur allahu ta t'ja morë mbrojtjen e vet dhe të lojen fëqit e veta e ajtë bjerën gjuna dhe të vendosët kaderi Zotët i stëgathe billa tash i kërkon fali Allahot wal të gje i lej dhe strehote aj wal të mel me lebejnë jedej dhe thot mundot më baj but para Zotët mu përull kur, kur Allahot që që përull njerin kur ja mundëson më ronë gjuna قال بمن قايمه الجوزيه وداءه داء دعاء المضطر فتبدلت تلك الغلظه على المذنبين رقه ثوت كوربايو جونا تاش جاءو براسي بووت بوتسي وتلك القساوه على الخطائين رحمه ذا اتينات شا كا باس كارشي جونا تشاربه ايدل ذا بووت مشيروز دايتره ثوت وتبدل دعاؤه عليهم دعاءا لهم përpara u kalu të kundër tërë tash lutet për ta. Një herë ka thënë O Zot Skatorja, kur e ka kuptuar se edhe kjo gjunaçar dhe munët më e përfshi këtë dua, thot O Zot fale. Pse se tash bëty është edhe interesi i vet. Kështu e rregullon Allahu i çeshtet. Kjo është i rregullon, kjo është takdirul azizul alim, caktimi i Zotit, sistemimi i gjërave për pikëshmorim atlar. Derisa se ka pa po vetën gjunaç a filonin a filoni dhe kur të bjerën e të gjuna që ka thot o oh, zotë fale edhe mua pëse se ta shush interesi vetë pas e dhot vajja le lehum vajfëtën min umrihi jes e lullahe fia anje gëfira lehum fa ma enfaahu lehumin meshhet thot dhe tan imrin bandua allahum i falë gjuna qartë pëse se i duhet edhe fale për vetër pas e dhot fa ma anfaehu lehu min mashhad saydobish mushkishikim saydobish mushkishikim gjithmonë valla gjithmonë kur ti shikosh njerëz gjunaçar gabimtar këta kanë gjuna kanë dhe këta gabim dhe këta mesela është perdia e Zotit dikun agris pak dikun është më e madhe në varësi për sinqeritetin që e kanë rrupt me Zotin e vet po pavarësisht çish janë njerëzit gabimet e të tyre të diës edhe ti ke gjuna dhe ki gabime dhe trajtimin e tyre banët që është do me trajtu ti vetën Allahu që në gjelalu nëse do mi zbulua ta thuj o zot, po zbulaj ata më dhe mu zbulom aja thot diko shkëta po o zot, qitë tja ketë në shesh ama dhe mu qitë me ketë në shesh nëse lutë është kështu tjë edhe vetja jote ama zbulaj ata më dhe mua ke nuk është dritësi a da thot Allahu ja u njerit kokën dhe e banë të më shirëshëm me Me gjunahe Thadu Vama aqva mu gjedhuahu alej Sa begatinja siel kishikin Rahmetit Andaj Për nga mbedi sallallahu alaihi sallam Njohsi mëj mirë i Zotit Kërka ard një një rite Për nga mbedi sallallahu alaihi sallam Këtën nja Rasul Allah e lektu e zenejtu Këtën oj dërguar i Zotit U shkatrova Kumboh zina Zina Morali, amoralitete është për gjunova më të mëdha masiharit. Shayta pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu e e di ma qiki, i qul. Çiki i thotë sahabeve, çiki a pe di çao të fol? Çka mënoni vëllezër? Sahabi jamunët me një mamir se pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selamu. Pejgamberi aleyhi salatu vesselam a dinit fashisë ka pas? Kur ka dali imam sallallahu aleyhi dhe selamu i ka thonë, "E ti musufuf" ka thon plocsoni safat se plocimi safave është prej plocimit namazit. Dhe një ditë predheti u ka thon, plocsoni safat, se unë ju shoh pi për mbrapa. Plocsoni safat, se unë ju shoh pi për mbrapa. Kan thon drejtor, pi për mbrapa. Çuçi shoh pi për mbrapa, pi për mbrapa. Këtë e ka më ncusu Allahu xhel. Sot kur del imamja, dea janë rrethu safat ajo, jo, jo. derisa ti shohësh, mos ani kujt kthyej atande, mo nuk shah. Pejgamberi ja ka më ncusu Allahu për e i pas a i qka i ka qitë qitë për para, i qëtë dhe për apa i ka po njërzit pas a janë t'i bo s'afët ajo djetarë të dojnë, kur ju tha sahabove a për di që kisha po fol që e kishë për sëllim të largohje të largohje nga mushira në transmitime tjënër ka thamë mës ka piqiki vetëm me vetëm në shikimet e rahmetit të zotit e barek e vëtala dhe në gjaret janë të shumë ta Dëmjorit janë të shumta. Andaj besimtarët nga shikimi 10 i xhonave të vetë dhe xhonave të tjera duhet me përfitu shikimin e rahmetit. Dhe duhet të di se nëse ti e ka mbuluar Allahu është rahmeti Zotit, kur doje të me rahmetin e Zotit, kurdoje mund të më zbuluaj. Dhe të tërë çka i ka zbuluar në pika të caktuara, di se ajo është një urtësi e Zotit xhelel xhalalu, ti nuk duhesh me bëu xhugum në ata, se ka mundsi e e dhunja duan. Ka than Allahu xhelel xhalen sura Ali Imran. و تلك الايام نداولها بين الناس كيو është dunya dhe kjo është bota dhe ditët të cilët na i rrotullojnë ata njerëzit i rrotullojnëna çfarë i rrotullojnë mos e mos 15 ditë s'diçka ndodh me ti mos e mos 30 ditë nuk e diçka ndodh me ti thot Ibn Hajar al-Asqalani Ibn Hajar al-Asqalani imam në shpjegimin e Sahih Buhari thot ka qenë një xhoj duke e shpigu për i shkrymin e ti dhe të ka të kjenë një hojj ka posinë Ibrahim dhe të ka shkujtë shumë ka mësu shumë, ka pos të aleve shumë dhe të e ka pos një ves një avleze dështë të ka posinë ma shumë, po në hajerja për me një dhe të e ka posinë një ves e ka sha iman mevauio e buzekeria e nevaui A i cilje ka shullit 40 hadithet imamnehu yudhre, adus salihink, e ka shah. Dhe ka fol keqë për ta. Kur ka vdekin Ibrahimi, qka do t'i më një haqeri? A e di një vdhezër që ish ka vdek? Me gjuhën për jashtë dhe fëtira katra në zezë. Fëtira katra në zezë dhe gjua, a i ka ndru jetë, gjua i ka me të për jashtë. Dhe i ka në thiru le matë me komentu. Qa kjo? Fëtira ju ka në zihu le... Oh, gjuhën, oh, alimë. Thot dhe ata u pajtun kejt se kjo është e ka shajma në vëvijon. Ka folkeq për imam në vëvijon. Thot imë një gjeuzi, nuk e kena pa një një një cili miret me gjibet dhe i përdhohë së ndere të njerëzve e që Allah mështë janë zinje vdekjen dhe mështë janë mundsoje me thonë shahadetin. Adaj, rëziko është në alarmët më të larta, se ti tash nuk i ndjenë, tash kjo opionë çishë shtëpi um, njerëton have ne çka ça ça bën me atë cikletshë, have folse. Have fol ku dish para zotit atë ciklet. A ki po at ka ndodhen e ard, ndonërd me dash me thon, ndihm edhe smunësh. E kështu në çastet e vdekjes, do me thon Lajla, do la, smundësh, nga se zgjidhja e gjuhës është prej anës Allahu te bareke ve taala. Allahu na mundsoftë që kur vdesim të thon la ilahe illa allah, muhammedur rasulullah. Me bindje dhe në shtrim. ثابت قيم الجوزيه فصل في مشهد العجز والضعف. ثوت شيكيمي 11. وهو مشهد العجز والضعف. شيكيمي i dobësis dhe zafllokut. وانه اعجز شيئا حفظ نفسه واضعفه. ثوت ky shikim është çta shikoi robi vetën se ai është shumë i dobët çmërujt vet vetën. Një më i dobët çmërujt vet vetën. ثوت وانه لا قوه له ولا قدره ولا حول الا بربه فت اي دوت ما ديت سكو اس لويزيه اس قدره اس قوه استقات وث من ذاته ذات فيشهد قلبه كريشه ملقاتم بارض فلات تقلبها الرياح يمينا وشمالا فت دوت ما شيكو وتن سينفلت نيبند بيندا e pulës dhe e gjellët dhe e shpendle. E hedhur në shkretin, ka do zotje e qënë me, me erë, si dojen tjadë e si dojen majtë. Kjo është ti edhe onët që ki jena. Me dash të rënit ka slobodanat, me dash të rënit ka muslimant. Aje bankit këta. Dhe ti mos mendo se ki po do një këte intelekt ma shumë se za, Njani cili si beson Allahu gjellë gjelalu Mirë po të ka kap një rahmeti zoti jelalu, tito, i Zotit gjellë gjelalu Dhe ti to sot jenë gjami dhe I përulli Zotit tanë Të barëke vëtë e ala Thëdhim në kajim El Gjauzije Wa jesh hedu nefsehu Keraki bi sefinetin fil bahri Te hiju biher rriahu Wa te telarabu biher emuaj Tëtë ajduhet të shëfët vetëm Si kur njani cili ka hip anijës Në deti Dalgët luin me ta dhe errat e shperndaj në për në përdete të rëfaqë hëtara vë të khfidhë hëtara njëherë qojnë për pjetë e njëherë ulin të poshtë të gjri alejhi ahkamu lë qadar ajë është nën ligët e qadarit së ndalë pi qadarit a dhaut të barëke vë të ala vë huë ke lë alëti të tarihan bëjna jadejë vë lijihi të ajë është si alët si mjetë në dorën e zëtëriju t që është dhëtrija këtë rast Allahu Jalë Jalë të për nga mbëri sallallahu alaihi wa sallam al-qulubu za emrat jan na bëjna tisbaajni min asabi al-rahman namaz gishtave të gishtave të rrahmanit yukallibu ha yukallibu ha kejfe yashah qish doje i ratulon qutrati madh kër qishë qërti qëtë alet Si dush tash e mere për plasë E si dush e ma kështo E si dush e ban tësop tësopa Aje ban. ban Tho di mënkajim e gjëvzi du të ashoj vetën sigur Alet Tarihan Ska vullnet për para zotrije së vetë Mulkën bëbëbi është para derës së zotrije Wadi anë këddehu ala thëra a'tabihi E ka vënue faqën e vetë Të pragu i derës së zotriju të ti La jem liku li nëfësihi dërran vala nefëran, vala mauten vala hajaten, vala nushora dhe i thot Allahu gjelle gjelalu me bingje dhe hal se unë s'kam dorë as dobi as dam, as jet, as vdekje lejse lehu min nëfësihi illa lë gjihlu dhe i thot Allahu të prej meje nuk është vetëm se i njëranësa dhe zulume i kena thonë dhe një harë zhërët e qështu i kena thonë dhe një harë Shiko, shiko, kur të vim këo e e 11-ta është gojja e dhimbshme dhe porulja e madhe. Por e 12-ta është kulmi i modestisë dhe porulës para Zotit Xhellal Xhelalu. Ne në emër të Allahut Xhellal Velal, e citojmë në Sahion el-Xeratën e ardhmë. Tadi ban qayimin në shikimin në 11. E ul vetëm për para Allahut dhe i thot: O Zot As dam, as dobi, as jet, as vdekje, ndorën ti me shanë as nja. Edhe prejmeje dalin vësh dysejnde, gjehel dhe zulum. Vë atharihima vë muqtadajatihima, dhe pasojat e njërandës dhe zulumit. Fel halaku edna i lejhimi shirakin halli, shkatrimin e ka ma afrë se sa penin e këpuzve të ti. Shkatrimin e ka ma afrë se sa penin e këpuzve të ti. Këshat mulqatin baina al-dhi'abi wa al-sibaa'i la yarudduha anha illa al-ra'i sikur ni dele e hedhur n mesin e kët ujqeve dhe e gërësirave nuk e shpoton por vetse kujdestari i tyre çshtu do të më dit vetën robi sikur ni dele e hedhur n mesin e kët ujqeve kush anulçi kët rast epsht çeift shejtanët djajt xhinët këqit, kriminellet, zulumqarët, ata të se të fusin cytje, dyshime, loj, loj, shkatrimesh, manipulime, dhe thot nuk e shpëton vetëm se kujdesari, fe lehu te khelle anhe tarfe te ajinin, le te ka se muha aqdaen, thot ajdu të mi than Zotit, o Zot, vesh një moment me mlanë ti mu vetë, këto ka në me ubo copa, kush ka me mërtë, mish prej mu ma shumë, Apo tisi delen mesin e tërë, mesin e shejtanve, e loj, loj, zullumqari. Thot nëse i thot zotit, o zot, vesh pak me mla në veti muhe, këto co pa bohën kush me më mërë muhe. Pak me në lanë Allahu gjellë gjellë luhu, gazeta e partë, përbinë. Pak me në lanë Allahu gjellë luhu, në kudretet e tona, intelektet e tona, gazeta e partë, ta me rimani, zotin arutë. Kjo është kapatatë i përnë qajmë, e ndajë, fëtë shfaqë e prejvejtës aczën, tamunësinë, pa aftësinë. Wa ha këdha halul abdi, mulqan bëjnë jëdejëllahi wa bëjnë a'daihi, min shëjatini lë insi wa lë gjinnë. Fëtë kështë është robë i Zotit, i hedhur në mesë. Armizëve të Allahut, prej shëjtanëve të njerëzëve dhe gjinnëve, فإن حماه منهم وكفهم أنهم لم يجدوا إليه سبيلا فالله أمر مروجه و فوت ن kujdesin vet ata smun me bë kur gjë shumë ka shumë ka që mundu me të bëë diçka po zoti jot xhel xhelali utarun imamin و انت خل انه و وكله الى نفسه طرفه عين لم ينقسم عليهم بل هو نصيب من ظفر به منهم انا سبتله 2 sekond vetë, në kujdesin e vetë vetës, atëherë veç më varët cëllë i pari ka me kapë, e kush ka me pasë nasibë, a i thëmë neve nasibë, kismët, të di bënë qajimi, varët kush ka me pasë kismët me morë dhe me hangër, vë vë hëdhe lë meshët ja arifu nefsehu haqqën vë ja arifu rabbehu, në këtë shikim, e marrë rësh kushë është kihë, e kushë është i vetë, vë hëdhe ahadu të të uilati lë i njohër i, i një fjale cila përhapët në mesin e muslimanëve men arafë e nefsehu, arafë e rabbehu kushë e njefë vetë vetën e njefë zotin e vetë njërëzit këtë fjale dinë sikur hadith mirë po kërë nuk është hadithi për nga meri sallallahu alaihi sallam që që ka dhanë imam neboviju mirë po është fjale se lefit e jahja muadher razijut i cili ka dhanë kushë e njefë vetë vetën e njefë zotin e vetë thot i bënë kajimi i ka tre kuptime, dhe kjo është ka e shpjegu, më thotë është kuptimi i kësaj. Kuptimi i parë, e në mën arëf e nefse hubit daf, arëf e rabbe hubit kue, ku shë e divet vetën zaift, e mërë eshtë sa e ka të fortë zotin. Nëse pak e mërë vetën lakmi dhe më begenisje, se të kje në lojt takati dhe, dhe fuqie, di e se në qëtë dozë, shka e mënë vetën të fortë, qatë dosë të ka dopsu binja e kuvetit Allahu Gjelle Gjellalu se ti të ka përzi jetash a kuvetit jatë, a kuvetit Zotit thot a men arafa ha bil adzi arafa rabbehu bil kudra kush e di se është illikësht e di se Zotin e ka të fort të fuqeshe a men arafa ha bil dhull arafa rabbehu bil iz kush e njef vedveten të nënshmum e njef Zotin të madhrum andaj Kibri O shirku me Zotin Xhelo Xhelalu. Sa ai cili ban ki breh alishta at utshtim me Zotin e vet. Andaj kush e ul veten ne nje Zotin te madh, andaj poruluri nuk esh porul, por vetse e din se Zotin e ka te madh. Pastaj thot: "Waman arafaha bil jehli arafa rabbahu bil ilm." Kush e dis se vetvetja e ati esh jahile, e dis se Zotin e ka te dishim pastaj thot inna allah subhanahu istafara bil kamal al mutlaq dha din sakrit por sosmorit jan vetem por zotin e vat te bareke wa taara allahet kjo esh kuptimi i par kuptimi i dyt al tawil al thani an man nazara ila nafsihi wa ma fiha min al sifati al mamduhati min al quwwati wal iradati wal kalam wal mashiati wal haya ara fa an man aqtahu dhalika wa khalaqahu fihi awla be kuptimi i dyt Kushe një vetë, një një zotin, cilë është? Se gjdo të mirë që ka e kiti, prej sifatëve të lafdrume, prej vjërtiteve të qmuara, prej vlerave, prej dëshirave të mira dhe punve të mira, duhet me ditë se kejtë këto t'i ka dhënë Allahu dhe aj për vetë i ka të pljota, ati i kje me dozë. Tisa di, dije se zotë jo të skrahasot në dije, تيكور بان پون تميرا أبو بان پون تميرا دوش مديد سه زوت يوته شوم ما كون مير سسا ته عنده تدي بن قيم الجوزية فمعطي الكمال احق بالكمال اي چكا يبدكونت ميرت اي اشتظن ما يمير فكيف يكون الابد حين متكلمن سميعا بصيرا مريدا آل من يفعل باختياري ومن خلقه وأوجده لا يكون أولا بذالك منه si ka mundësi, i thot, robi me folë, me jetu, me dëgju, me shiku, me dëshiru, me dit, me punu që ka doje, e zot i vetë mës pipas këta. Bili, i thot, i ka shumë matë mdoja. Nëse ti shë, ajë shë ma shumë. Nëse ti një, ajë një ma shumë. Nëse ti vepron si pas dëshires, edhe ajë vepron si pas dëshires, se këto si fatet e najë ka kriju ajë gjellë gjellë alë. Kështë kuptimi ditë. Dhe kuptimi tretë, thot, është وهذا من باب الاولويه والتاويل الثالث ان هذا من باب النافل اي كما انك لا تعرف نفسك التي هي اقرب الاشياء اليك ولا تعرف حقيقتها ولا ماهيتها ولا كيفيتها فكيف تعرف حقيقه ربك وكيفيه كيفيه صفاته ن س نكوپتيمي تريت است كوشا نيا زوتين رات كوشا نيا ويت نيا زوتين رات است ن س نكوپتيمين اهميت ن س تي يزايف dhe se di kërë i ki pikat e dopta, nëse ti se njef mirë vetë vetën, nëse ti se di se qysh funksionon shpirtit e ti, nëse ti se di se zordë mrejna qysh punojnë, zemra qysh punojnë, nëse ti se di se dëshirat e tua ku e kanë venin, nëse ti nuk e di se truri, ku i kanë bledh informacionet, thotë qysh po ta mermendja me e ditë qysh është Allahu Gjene Gjelalë. Andë e kanë thanë, ku shë njef vetë vetën, e njef zotin e vetë. Këptimin e tretë si... Kër unë thot se di vetën Që e kam një shpirt me vetë Se di që isha Kë e di unë e zote jam gjelle gjelalu Andë thot i mën qajmë e gjauzije Enë hadhe lë meshed Ju arrifu l'abde Enë hu ajizun daif Thot qëllimi është që të arrim të një pik Se robi është i dopt është i lik është pafuqi Fëtë e zulu anhuru onati të dëawa Thot me ketë shikim I largon Pretendimet Që dhe mëllon pretendimet Pretendimet janë vlezën me pretendu se je, je diçka. Gjdo pretendim është problem. Gjdo pretendim është problem. Nëse në mundsonë Allahu, gjelë e gjelë, du të flasin për ikhlasin në gjuën e ibn Kajimit. Në gjuën e ibn Kajimit që shpo flasin për këto. Dhe ta shofëmi se sinceriteti dhe bestikria është një shkallë tejet e lartë deri sa të ibn Kajimit i sinqert është a i cili nuk e shah sinceritetin si ta shipsh sinceritetin s'ki sinceritet si ta të shkoj e mendja se je i sinqert nuk je i sinqert se që shpeshe shikimi o pretendim shikimi o epsh shikimi është madhrim shikimit mirave të vedvetja është pretendim që zbrit prej shikimit të zotit të di mënkajim e lgjauzije wal idha fatu ila nefsi thot ky shikim ja largon per katcimte vetvetja çish per katcimet e bona e bona e kryjta un e bona ket kështu nuk fol besimtari çka thot besimtari alhamdulillah ai e bona nepërmjet mue un ja ma let un jam mier instrument ai vepron me mue pasaj thot wa ya'lamu annahu laysa lahu min al-amri shay'un wa laysa bi yadihi shay'un innahu illa mahdhu al-faqri wal ajzi wal dha'fi dhe e kupton mirë se ajë nuk është përvecë se fukara i dopt edhe nuk ka në dorën e ti as një sent Kjo shikimi një mbëdhjet dhe neve nga kanë bejt edhe dy shikime të shikime me të gjonaghe dhe epsheve në raport me Zotin tonë të barë kjo vëtë ala Kjo dë shikime që kanë bejt janë dy shikimet më thmira që ka mundësiz robi me ndërtu raportin e vetë me Zotin e vetë të barë kjo vëtë ala dhe ajo shikimi i thyjë i rjesë për para Zotit. Mu thyjë komplet. Gjdo sënë që ka e kitë e ti, mu të thyjë për para madhërisë Allahu të barëke dhe shikimi fundit që ka e ka zërë Ibn Qajimi dhe Shekhu l-Islam Ibn Tejmije, Hoxha i vetë, nëse Ibn Qajimi në shumisat e mendimeve i shkonë për pas, pas Hoxha sotina, është shikimi i adhurimit, el-ubudije, pro shikimi i teuhidit më të lartë që ka mëndësi robi me mëri, që kanë mëri pengamërt, kanë mëri shuhedat, e kanë mëri e njërët të cilat, nuk i kanë pa vetës asë një loj vlere. Ata janë full me vlera, e në dëmbushur me vlera, do të në mundësonë Allahu Gjelluala, që ti shpjegoj me dhe këta dy shikime, dhe kështu pjëtësohet shikimi i robit kërshigjonaheve, dhe e kuptën se është në ndorën dhe administrimin dhe menajimin e Zotit të vetë nuk imbejtet për vetëse të përullet të thyhet të jet i dobet për para Zotit të vetë të shfaq hap të zinë fukarallokin e të thëtë Allahu Gjelle Gjellu gjdo e mirë është vlej rajotja gjdo gjuna është mëngësi e imja gjdo rëshqitje është e imja dhe çdo sa në çka ma kidon për të mirave, s'um takon mua dhe nuk e meritoj. Na lutem Allahun xhënel xhelali që Allahu te bareke ve teala na ban rob të tij të, të, të sinqert. Na emocion Allahu xhënel xhelali që të jemi prej atyre të cilat i shikojnë njerëzit me shikimet e pejgamberëve, me shikimet e njerëzve të mirë, me shikimet e njerëzve të, të, të devotshëm. Elusim Allahun te bareke ve teala që Zoti xhënel xhelali na mson si të kuptojmë ajetat, të kuptojmë hadithat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun xhënel xhelali, çallahu te bareke ve teala na mson që Allahu, بوفندم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه ان هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين